פרק ח' באחד הימים שוב נאסף עם רב ולא היה להם מה לאכול. קרא ישוע לתלמידיו ואמר להם, נכמרו רחמי על ההמון, כי כבר שלושה ימים הם איתי ואין להם מה לאכול. אם אשלח אותם לבתיהם רעבים, יתעלפו בדרך, ויש מהם שבאו מרחוק. השיבו לו תלמידיו, מאין יוכל איש להשביע אותם בלחם פה במדבר? כמה כיכרות לחם יש לכם? שאל אותם. שבע? ענו לו. לא. הוא ציווה את העם לשבת על הארץ, לקח את שבע כיכרות הלחם, ולאחר שברך ובצע, נתן לתלמידיו להגיש, והם הגישו לעם. גם כמה דגים קטנים היו להם, ברך עליהם ואמר להגיש גם את אלה. הם אכלו ושבעו, אחרי כן אספו שבעה סלים מלאים, מנות נותרות. מספר האוכלים היה כארבעת אלפים. הוא שילח אותם, ומיד נכנס לסירה עם תלמידיו, ועבר אל אזור דלמנותה. יצאו הפרושים והחלו להתווכח איתו, וכדי לנסות אותו ביקשו ממנו אות מן השמיים. נאנח ישוע ברוחו ואמר, למה הדור הזה מבקש אות? אמן, אומר אני לכם, אם יינתן אות לדור הזה. עזב אותם, חזר לסירה והפליג לצד השני. התלמידים שכחו לקחת לחם, ובסירה היה להם רק כיכר לחם אחת. הזהיר אותם באומרו, שימו לבכם, וישמרו מסעור הפרושים ומסעור הורדוס. הם דיברו זה עם זה על כך שאין להם לחם. הבחין בזה ואמר להם, מדוע אתם מדברים על כך שאין לכם לחם? עדיין אינכם מבינים? אף לא תופסים? האם קהה לבבכם? עיניים לכם ולא תראו, אוזניים לכם ולא תשמעו? גם אינכם זוכרים? כאשר פרסתי את חמש ככרות הלחם לחמשת האלפים, כמה סלים מלאי מנות נותרות לקחתם? שנים עשר, השיבו לו, והשבע לארבעת האלפים, כמה סלים מלאי מנות נותרות לקחתם? שבעה, אמרו לו. אמר להם, עדיין אינכם תופסים? כאשר באו לבית צידה, הביאו אליו עיוור, וביקשו ממנו לנגוע בעיוור. החזיק ישוע את העיוור, והוליכו אל מחוץ לכפר. הוא ירק בעיניו, ושם ידיו עליו. האם אתה רואה משהו? שאל אותו. הביט ואמר, אני רואה אנשים, כמו עצים אני רואה אותם מתהלכים. <שמע> שם את ידיו על עיניו שנית, והאיש ראה היטב. הוא נרפא וראה את הכל באופן ברור. שלח אותו ישוע לביתו באומרו, אל תיכנס לכפר ואל תספר לאיש בכפר. יצא ישוע עם תלמידיו. אל הכפרים שבאזור קיסריה, פיליפי. בדרך שאל את תלמידיו, מה אומרים האנשים עליי? מי אני? השיבו לו ואמרו, יוחנן המטביל, ויש אומרים, אליהו, ואחרים אומרים, אחד מהנביאים. שאל אותם, ואתם, מה אומרים? מי אני? השיב כיפה ואמר לו, אתה המשיח. הזהיר אותם ישועה שלא יגלו עליו לאיש. הוא החל ללמד אותם שבן האדם צריך לסבול הרבה, שהזקנים וראשי הכוהנים והסופרים ידחו, שייהרג ולאחר שלושה ימים יקום. את הדבר הזה אמר בגלוי. לקח אותו כיפה הצידה, והחל לגעור בו. אך ישוע פנה והביט בתלמידיו, גער בכיפה ואמר, סור מלפניי, שטן, כי אין לבך לדברי אלוהים, אלא לדברי בני אדם. קרא אליו את האמון עם תלמידיו, ואמר להם, מי שרוצה לבוא אחריי, שיתכחש לעצמו ויקח את צלבו, וילך אחריי. כי החפץ להציל את נפשו, יאבד אותה. אבל המאבד את נפשו למעני ולמען הבשורה, יצילנה. מה תועלת תצמח לאדם אם ירוויח את כל העולם ויפסיד את נפשו? שכן, מה ייתן אדם כתמורה בעד נפשו? כי איש אשר אני ודברי היינו לו לחרפה. בדור הנואף והחוטא הזה, גם הוא יהיה לחרפה לבן האדם, כאשר יבוא בכבוד אביו עם המלאכים הקדושים.